او ځکه مؤمنانو بیان یقینا الله غصې د مؤمنانو ځانونه زدهی عملونه زدهی چې ورкай وځي جنت به دی وعده دا بداله په دین لګئی او لاول جنت ورکی منډای کې پیسې ورکه له غیرا ولې نو پیسې نور کې غیرا ولې جنگ وکړي پر الله لکه نو وجني مکافیر او یې لوي شي دی وعده الله باندې رښتیا دا وعده کړي او په تورات کې د مؤمنانو سره ادا وا ده پینځیر کې مومینانو سره ادا وا ده په قران هر امهت سره دا وا ده دا چې تاسو بدن او مال ماله خرج کړو زه به جنت در کووم او څوک دې پر کوون کې په خپلوا دې سره دلانا د خداینم وعده سو خبره کړی شي و منفا څوک دې پر کوون کې د خپلوا دلانا الله له اسره نذیر اوغلې په خپل اغلندین چې تاسو دل الله سره یا دغلندینه مکر چې ځان او مالم خرج کړ ا جنت ادا الله رضا غستا سوږ دې پر کون کې د خپل نو دا لانا زر واغ لای په خپل لندین په خرصو ځان او غستا له جنت اغلندین چې وګلاري سره ادا سو کړ ادا کنه به لوی دې دا کسان څو دی اذا یدون عادی چې توبه وکړه وای زمای توبه بیا ویاځنه را پاتې کیږي الاذیدون عبادت کوم کی دي الله په وخت تنگای کی دانج مش کوي او زیاد نه کوي او حمد وین الله شکر ده خوای چې توان درای څو اسای هون لن کی دي پدین الله کې امام رازی دین طالبان د مخلی مخری د خوای دین کې روان دی ارکو کون کی دی سجدکون کی دی وین کی دی راق امنکون کی دی منکر چی منکر نرد کے نزدی مسائقنی اساتیدن کی دی بھولتا اللہ ازیر اورکمون کتا مومنان و بیان تیر شن نو اوس ترغیب بور گئی چی مومن پزان مومن کی گا چی آلکل اخرائے دورا فائدید الادرکی پا جیہاد نو پزان مینہ وی پو ما مینہ ا پوزان مینه مرثوک یېګه ندی لا نبی الله مومن او الله چې بخنه غاری مشکینا اگر چې پهلوان پاتان نه چې سرګانشه دیتایږي د ځخان ان په شرک مرشو مشکین مطلب دلته شرک کړي یا د شرک کفر کړي یا غي سس مرشو د نړۍ د بخشش مو وړه ان نو نوته ابراهیم جواب انو بهنه وکړل ابراهيم پلا الله مگر دیو لوزنا چلوسکړو ابراهيم د دیو لوز پلار سره ابراهيم لا استغفر لنا کا پلا سره لوزکرو الا ان موعدن مگر دیو لوزنا وعدا چلوسکړو دیو لوز لرا یا پلا سره نو کلا چې سرګنج زتا چې دا الله دش مشمندې ینه پکو ورمرشه نبيدار شه ابراهيم د زنا ابراهيم چه د لا الله او اجزيته الله تا او حليم بردبار او کچاور سره ذاتيته او کو ابراهيم منو کو الله الله تعالی راجزه باندې الله چې خطا کې قوم پرځنه چې بيان کی دیتا تراغه چې بيان کی دیتا ما تقون اغه چې دیله پکارو چې ځان ساتلې دغه نه فرماینه سمع نه خدای موره جباريات نه وي پجا اللہ د نو ده الله کی مہر ذ جبارت پہ حکم وایي کی بیان مساليو کو نو جباریت ذ جبارت نو وایي هو اغي ته بیان کی ما تقول کی دې نه ځان وساتاي نو کله چې دې ځان بچني کی نو مہر ذ جبارت ما تقول باندې کلام درځل ري وما كان الله ليذل قومن باذ البيان حتى يبين لهم ما تقول فاذا لم ينتفع فيذلهم یقینا لا پرځ باندې په پوځه الله غوښتل چې موږ وکړو د بیاځل مسله شروعا نو مسله توحید راړه جنور کوي امر انشتے تا دره بدال نه تو زموین امیربانی پر پیغمبر اپ مهاجرینو انصار انصار چې پیغمبر پسيو وو وختان کې وو وخت صح کې لکه سړی ته ګر نیو په ادمه زلو پداینه چې تقریبا یاوری تلوی جو زړه دې وړلې دی نه یاره ډوره ګرمي و چې بازي خلک پر سر راتل لیکن اغې وانه وخته به مهرباني وکړه الله پدای یو مهرباني وکړه چې اغې الله تیار کړه اډیو مهرباني وکړه چې اغې روان کړه الله پدې رب مومنانو او مهرباني وکړه پدريته نو چې روشي شي هتاکه چ تنګ شو په دې باندې ځم کا سره ده فراغتیا ما مزیره مانا و کا سره ده من ما مزیره مانا و کا سره ده ملک په تنګ شو کاوی په اخبار وای کاوی په ماره کا چې چا ته کوس سخت روس کل راغلې ده و ما باندې آ سخت و چې بادشاہ دروم یو خطر علي ګل سرې لور کړو او هغه کې لیکلو چې دا خبر شین چې ته ډیر قابلیت یې او اسلامي د دې تاسو ربا یې کاټ کړی محمد عبدالله صلی الله علیه وسلم انته زموږ امر تراشه نو ابي بدرکم او ډیر راشه ست بدرکم ناغه سړی بازار کې تپوس کوچ کا بچرته نو چې تپوز به وکړ ان چه ورته غزنکو دا او ناغک وینوک نو اغاقی از دانسی گردی دو اچاور تالار نو خیلا زم خیلاور علم نو ما تایر کاب بچر تایم نو نو چه ما خطو ما او جڑن چه کافر زمان کفر تا کافر ما تا لیکی چرا نو زکور تا نرم مادی رو جڑن از رم دو چه پاندور صور دیو شیر بایداد نو زمان جال ختم بایکاٹ مطلب دا دا ري جماعت کې سستی وکي نو بایکاٹ ور سره وکي چې جماعت پات شي چې آینده سستی سک نه کوي دانه چې وایو نه یاله مخته واره چې دا سستی کړی دا ټول نه لږه ده زموږ جماعتي سستی خلاف وکي امون تراشي نو خان اسلام علیکم موږم او حدیث کرا دی دیو سوری نبی علیہ السلام صفات بد بیان که دیکھا غراره نو حضرت و تا زائر ورکو نو چلاو نو عائشه تا پوزو که چوز خوطا دیتا بد ویتا دی والا زائر ورکی نو حضرت وی ضد قلب بد خلق من دلیل یعنی چراو میں نو خلص معاشرہ میں نو شروکا ذخو نیم دلیوالا ناروادی تعریف نارواده نو باز خلق رائشی نمونگ پدری که وایو چه یو خویب بجمان خینزیر په چونکه سنت طریقه داری که راش درشا بکه نمونگا وایی خیر را را یو دلیا دا دلیا پده اقل عمل نه چیز چې پدر آورتا نمونگا تنش لین دین که لیکن خرای گواری که درشا خینزیر نکوا بیتا چان خود که خلافی کون باب ابن مالک او دا غم ارگر حلال او دا غم ارگر مرارا دادری ورد دا غسیو آیا تو نرالو چه کلا آیا تراغه نچو غشوہ اور نبی علیہ السلام حضرت ورطاوی کاب اللہ تاتا جزیری کلا رچت پیدا شئے ندائس خستار وستان دے مندلے الله تعالی تو قبول کرا بیان لاګه دیوال کوي اپا دغه تنو باندې چلو سې شو هتا کې جتنږه پدایمکا سر د فراعتان اتنشه پدای نه څن اخیال کو چې دې په پناه الله نام غره الله زکا دا خیال کې والله ما فیو کې نه کېږي نو مهرباني وکړئ الله پدای چراو ګرځي بیا چې بیا سستیونی کی الله تو قبول کوم مهربان ایمان و ایلو وی ری گئی ده اللہ آنا اشائی سر درشتنو دروجن سرمکی گا ایل دروجن سرمکی دروجن کئ گا مصابق خبر کو رشتی اکو ندی لائق مدینی و اولا اچار چپینا زمیدارونا چه رسو پیغمبرنا چه پیغمبر روانی دی رسو دی ندی لائق چه منہوں کی پخفل زان آد پیغمبر نفسنا زانا رائی وَلَا يَرْغَبُوا اوندی مینا کوي پزان ان نفسه چې مخړې د پیغمبر دی اتباعا پیغمبر نه مخړې نېمرا صدې لدا چې راکارو کی زاد یو جنا چې نرسي کی و تندا د پیغمبر په صحبت کې یاد امیر پتا ودار کې نبره چې کی دې تندا زمون تندا انابره چې کی دې والے ذ انبا سد کی د ایتلوغا پجاعت کی فی سویذ الله پجاعت کی در انبا دلکای یوزای چې غوسه کیږي کافر پاغه لا اتون نبذی په یوزای چې کافر غوسه کیږي چې یو ګړ په دې ځای راغی سمراد کله د دشمنو وسلاخ نی ټوپک ته واخلي مگر لیکل شي د وجے ما سبق باندې عمل نه هی مفرد ما سبق تر راځي دي تعبير دې ما زکر کړی دی کدی تر تندراسی نو الله اجر ورکي کدی نو سروال دي نو الله اجر ورکي کدی نو لګرا دي الله اجر ورکي کدی په ظاهر وانی اکافر په خفای کې ولر الله اجر ورکي کدی د دشمن نو ټوپک تمچاوي الله ورکي الله نور واده اجر دې کانو اغه خرج کې دی خرج دې ان ډېر ان دې دی په کند باندې مگر نکړی شي دې دا دې په دی دین کې روان دی او خرج کې لګیار دې ځا ته روان دی خرج کې قرآن روان دی اخر کې په لا افري چر کړی کډوږي کېدل په دې کې موږ اجر دی هغه ورته معاف کی شي او او دا چې سي او معاف او الله اجر مروړ کړو نجته تاو زکه د دین په منظر کې و ښه ان هرکایي خرچ له انډېر ان قاتکایو کنده مګر د نکلی شی دل راه امر بده بول کی الله دې تا حساب وکړ وک قرانه وي jihad یو کو دته چې پلوه چرغان pisan غډان و ښه هم دلال یې حکم دې اوس ترغیب یا تا ندي لایق مو منان ټول که بڑاوی که نا جوڑاوی آرووی طول لا مطلب دا نا جوڑا دی نزی اللہ و لا تحزیز دے اولی نزی دی رفقی نا دا دای نیا دین تا فقو ستوائی فاقی قرآن لفظ دے چیزان پوکی پا دین که یو دردی دی جہازم کئی ازان ما پوکی پا دین قوم کرا چوا پاسی ریتا چی خواه من خواه خلق ویریگی مولیان وی طالبان و مولیان و بانی جیاد نشتے زکا چی دار دین نگاہ بانان دی محافظین دی نو کدی جیاد نلار شی نو دین بارو کشی او دایات مانا دارا چی طول دینی دی مولیان طالبان دینی دی مطلب داره چی پر طول صورت کی تغییب و جیاد تا رسولدار اوته له چې بیاځله یې امنځي کو دین دي دا بصیره کوله اشنده خمانه وکړه ته لا چنه کو دي د ترغیب چې در له دین کې jihad وکړي منډه وهاي او سره چې نه نزایات مطلب دا نه ده آیات مطلب دا ده چې jihad له خالي خلق دی رغمر طالبان هم خاصي زکه چې طالبان به jihad مو کیود امیر خو قابل سړي عالم سری وي نو په با امیر در قرآن درست کې نو دین بام زکی مانا ادارا ام قرمان صحاب او دعایت مطلب تر غیب در طالبان مولیانتا کنور جیاد او کنی دی طالبان مخام خازی علماء مخام خازی زکا چه دی کنی کنزی طالبان علماء نو دی با دین ام زکی جیاد بامو کې دی دین بام او آپ پاس چراشی نو قوم بیاری چګوره جا ګټ دې لري فائدې دي اته دغه وګوره تاسو کرو موټي حساب شوي دي چې حساب نشي ګوري جات نه هذای ځان ترفذواله ان دي لایقونه نه لاټ چې غلي ټول یعني سمنه ضعفاء انول دې د دې دار فقه دې نه ټوله داس ټوله چې د زکی مدین يتفقه فقي و دانشمند تو خيار تا افقاط افقاد دانشمند وي دے اخیار دعالی، اخیار سر دوار ادى داده که، دوار حق پرتک اپد آی، اوجه اخیار سر خلی، او قمقل سر یو حق پرتک او خلی، اخیار سر دعالی ناظر، زیرت حق ادا که ادى ، ميررerst بڑاغون پر دعالی، اور زیرت ناظرof aqs، زیرت مرار znان، زیرت یحتیknow، مرار رفت تقاطفی، برڒachsen ادود دعالض، مرود ناظر و ادheit بڑھ آی، نفقال ته فقاهه کي زکوې نه دانشمن قرآن او دا حديث ادانې احاديث مختلفه په خور زدهوله ګول دا لري یو باندې عمل کوم بل پردم فقاه بغیر له غیر مقلدنه تی یو حديث غردي ځانمن او پر عمل کوي نو هغه تعالی حدیث زکوې کله تسمیه به زیل له قدريه قدريه ته قدريه زکوې چې هغه د تقدير انکار کوي داں جلیدی استالیدی زګوی کې حدیث نه ونی ني حدیث پني ني نه وني او فقيد دوار مني اوري قوم کله جواب سي قوم تا چې هم خو يېږي ايمانوالو جن کوي اوي خلکو درا چني دي کوفارو مې کم کافر چني دي نه هي سره جن کوي او دي مومي کافر پتاځ کې سختي اپوشي الله سره د متکانو دي قران کې لين ډېر قالا لينا لكن چې کله جګړه شروع شي نو به وایو نه نيشته به غل زتاندې قریبند سره یو څه مردان ته تلم خلک روان مې چلے جرصره مې چا وې د علاقه ټوله لمره غلي دي او پرېسته لا شه ده غره ده ځکه چې هغه حدیث نه نو ده حدیثونه انکار کړی په نجر سره زوم پکې لرم چرم د ملک بذاتيان دالوږي مته مولاو غړای مولا پرانی دا کول ناشتي از ته جوړ شې زوم لرم دې کېماستم ما دا غوېت راځل اس کې را دا داخل کوم غوي چرته دل قومیشمو نظریه مقابله دي دی. ادا دې راړې نازم پاسټ چوز جلسمو شروع کرو او سویت پیدا شده ده او پرویز نمی ده او دا حدیث نمی نکار کرده او او مقررین حضرات با تقریر کرده ما ورطه امه ده دو منتر تقریر کونز کار دی و خا اغا زمانه که مولیانو لتقریر نو ارت دورا ما که با تقریر کونه دی مولیانو وردات عجب کو چو گو را اپو من بربان ناس تقریر کرده ځکه ملاق په دا زمانہ کې دا چې او چی امامتي منه شو کولې چې کله دی امامته یې نه وسهنو طالب به مخېته هغه اجز تر فرات نه ورته پوغانو مریان و موږنو کومکې ورتنانو او تقې منه شو کولې پورهړي د عمل کې ملاق پوره کړې ته نه شو کولې نه کړو حنما پوره کو 50 ومه کون لیکل کو دام تعجب کو ز پسې دم کورسای پراتاو د دې مشروب ما غلام احمد پرویز هغه د غازی خان شاګرد دی غازی خان د عبد الله چکرالی شاګرد دی عبد الله چکرالی چکالک پیدای شو دا غدی کتاب نومه روح الانسان ا تفسیري کې لیکلې او پاغي کې دادہ چذونی او ضیقه کې کاټرلې لیکن قران کې خوای وای ای ایمانوالو قاتل الذين ينلونكم من الوفاء هغه دې کافر کېدې اول پاغي را دوکې د زدان کچردار یو سره زمون ملک پیدایي چاغو قرآن او حديثه ساجت نشي فقہ کافي نو دې کافر دې کنه نو دې خلکو کافر دې مائده کتاب دې دې دین موږ ماتم لانا سره مائده کتاب دې دې دین موږ دې وايي حديثه ساجت نشي بلکې پرې وايي خالځې کمیه ده وې دا ده مته mula مته ډاکټر علي ډاکټر علي شر دي شر مې سره راغله دا مور کېنیږي حدیث رد دے، دا نور نور دی نه ما ممکنین د حدیث قران نه کوي انور بغریو نوی ته کې پوښه چې به زموږه نظر وا اول و دې ټوپې کړه ما پوری چې هغه ورته کې ځان ولا کوي دا څنګه مخربې نور باندې مونږ نظر نه ښکولې خلاټو ته به کولې یو راته توړي کې مناظره وه اده ټوک ته مو کې وکړي چې په دې کې mulais ارغان دکی mulais ته وګوري mulais ته وګوري ما ورته مهتاز خبره خلاص شه ما از ته تداوام چې دې ماته مولا ته وګوري کله چې په خې باندې خروسی دي نو دا پرसंग غ... وې دا دا دې راکوم <buddies> <maint ��est tuo> مایزه یې خپل ته وګوري دا څومره خرګه تللی ده ښه کار کوی دی زه تا وګوري ما ته څنګه دې کومه داغه قبري دي تاسو کوم ځنګ کوم او ځنګ کوم یو بل خبره به یې تر ما پر ټوکه نو وکړی ما تاسو کوم کوم خبر شي وینا په هغه برکو هغه با ته نه دا دې په دا مه ده د غفره په کې کې اخر دی او دا نه راو چې ما خر قاتلی ه لري ا د خپل په ځای ما په دې تاسو سره څوک لري چې ټوکه مو کو دی په ملامت شي داګ دې سود کې زمو نه راوا طالبان ډېر ټولي طالبان خو ډېر مخلصي مجاهديني نو طالبان چارچا پورو جګړ کولی نو ما ته وایم ما چې ګورا موږ غوډا او موږ سروش پاکا سي اته سو غني مو پر خوان دي نه معولې سروش پاکا ساته شي تاسو غوมายد هغه وخت یی زیوازو ما سره بلبن غره نو او شل کاله ما تیرنه د ما سره بلبن غره نو دورو سوک نوچ ما سره کتابو دې درو مرګره زمانو اته د بلې ما شنو البن ټوکي اوستازوش پا گته که صحیح و ایزه لگه ما اندو پلاه را تز دیه ورسه رو نو داکو پراپاس نو دینجونه سامان واق استم نو آغای مجیس رایت سخت در خاصو کنم اینچه سب داکوان نو مجیس رایتوی سو ویجی داکو نو مجیس یو داکو که داکوان وید داکو نو اتا سو ویونم و نو مجرور ته تاسو دوه یو یو سن یو لټلئ ما زه یوته نه ما تاسو وټول مر ما پریخاندل او چې تاسو کم شئی نو جاری د منافق غث سخت پکار دی دا یې د اميرات لینن قول اللینن قران کې چیرایي یا قوم د زدي جاہل چاغه ژوند دی او په غلطو ديږي لکه موجودي ډېر د ذکر کې ايمانوالو جنګ کيده خلکو ترا کني دي تاسو دا کاترانه او د ممي کاتران په دغه کې سستي اپوشي الله سره متچین نه ره اکل اچنا دلته شي یو صورت د جهاد نووی به دینا وای کم یو تاسو زیاتیکو دللای ایمان کم یو دی په چ پدې بامل کوي نو ا کسان چې منلې حکم نجات نو کاوه چیزه ایمان دایي خوشاله ای هغه وي موږ ایمان ترای شکر وکړی که زمون لاس پیړای کابل کې تیرې شوې jihad نور راغله او شکر دې فراي زمو په زمان کې دی یاد را اوسه زم پلان کې قبرونه پلو خړولې لیکن jihad باغې نور راغله اولاد موږ له دیو څخه jihad را کا یا سخته آ کسان چې رونکې موږ نو کې دی لره پلیتی، سرد پلیتی، امرو باشی کافر، مرو باشی او حال دادی با کافر یعنی مخی کوفر، او د جعاد حکم را رہنو انکار را رہنو انکار رہنو مخی مردار او جرسو مردار انہیں گینی کہ دائی گنکے چولے شی ارکال او ظلد و ظلاء اللہ پر مسائب راولی نبیہ توبہ نوخی دائی انہی آجی اکالا چنادل شی او صورت جعاد نوگوری باد منافقان بادتا شوی نتازل رسوک چپو یی چې سوکنی نی نو سممن صرفو نو وایي اوه یی کی اوه وخی الله زړه دای له را اتنا سوی چې دای د دلل مجاهدینو نو فائدل چې چا په کینه نو نو وخیږي او حدیث کرا دی کانین صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم یمینا او شمالا دا هی حدیثونه وا حضرت چې بکوړه ته نو کله با پوخی طرف روان شداسی ذکر کور نیلاتا کور دا حضرت جمعاتنا مشرق تایر نو اسلام ملیداتا موسکوک مخا نو کان ین سرفو یمینن نو صفونا دا چولارو نو کله کلا نبیل اسلام یمین طرفتا بروانشن و کورتا ولا او کله شمالا دا سبروانشن دا ولی چه دا و نوی سوکی پده طرف که دا لازم دی دا نکی سرفل الدعا اغه معنا د عاجزانو ده یان سره فويل ل بيتي امه يمينو امه شمالم دا څه دا. دا دانا خلق ته نه دعا جوړه ده دعا فو فو قاليكي ککسان لګوي نو مستقبلا د قبليته دعا وکا او کسان ډيري نو ايته مفتي راوي ته وره ستخه نه په دوارو کې د نبيره اسلام په دې کې دعا ثابت دي کرمغه قبليته دعا به وکا او کلا بے مقرآوارو دعا به اوکرا او ین صرفو چرا جی نزاقی مانا تلل دی ین صرفو ایل بیتی سمان صرفو نو واعوری دی واع بڑی اللہ ازنان دی دیو جنا چراکم نپوئی گی تاقیق را ہے تاظتو پیغمبر جن استاظتو نا اگران په پدبان دی آج تنگیزی پاگی پیغمبر استاظتو پا خفدان خفا دی نو دا کار د تانګي د او دی حضرت استاد استفادو اپومنانو او امربان حضرت خير فاده استاد استفادو ډېر انسناي دي ان کوه و دې وورتي نو کافي ده ما الله لا اله الا هو په سورته اطف ده قاتلو جنگ کوي د مزل را تيلا اله الا هو نشتا حاجت روا به لانا اپدواندی تامسparam اده دے خواندار شلو صورت کې سلور فرقې مفسر ذکر کړې اول مشکین درې قسمه موایدین غیر موقت اموایدین موقت امستامین کتاب الکتاب ولیدای تحلیل لما حرم الله ا تحلیل لما حرم الله کوي دغه اتخاذ الارباب تر نصیب له تفسیر شروع کوه د منافقان دریش په تفصیل ذکر کړو <تصفح> او بید سلوم و فرقہ مومنان ذکر کرا او پاغی کی دل ذکر کری منافقان کی ظاہر مومنان او مازور اجزان بانیگر منافقان بانیگر دو قسمان رال بانائیو که قسم خور ابازی پوٹشو مومنان در قسمان یو آغو چرو سپاتی شیو او پیمان او فور رال او سرقائیو او کرا دیماغ منافقان چرو مومنان جامو مینا رس پادشي او اوشر میدن ادره مجاهدين نصورت کي تفصيل رديوكم اصلي د هر قسم اسلامي کې د ملاويدو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې مرکز د قصه بازار شاته پخور خار